Gráf a részeges jobb half. 1960 nyarán már vak is láthatta, hogy Steinitz, a legendás Stejnitz Jastság podloha fedezett sor utolsó tagja is kiöregedett. Mérkőzés közben kis hordott magával, és fejelésnél arra állt fel. Bűfogsora folyton elgurult, és negyed óráig keresgélte a fűbe. Ezen túl a szokásos Szerdai edzőmérkőzéseken különös figyelemmel kísértük az ellenfél fedezeteinek játékát, hát ha megtaláljuk köztük Steinitz utódját. Egy különleges meleg augusztusi napon a Spartakusz vörös kefét, a kefekötő szövetkezett csapatát hívtuk meg. 21 játékos vonult ki a pályára, már azt hittük, hogy az ellenfél 10 emberrel áll föl, amikor a játékos kiáróba megjelent egy vékony szőkefiú. Hátán az ötös szám jelezte, hogy a jobb fedezett posztját tölti be, de ezen kívül alig emlékeztetett futballistára. Egyik lábár rövid nejlonzoknit viselt és kalucsnit, a másikon vastag hegymászóharisnyát és papucsot. De még ennél is jobban megdöbbentett, hogy egy literes üvegben Hubertus Likört hozott magával. Az üveget az öntöző csatorna vízzel telt vaskalitkájába tette, nehogy a tűző napon átmelegedjen. Utána felemelt karral, játékra jelentkezett. Az edzője rá kiobált. Gráf! Maga megint részeg! A jobb hav derűsen bólintott, és beállt a helyére. – Ezen a délutánon csodát láttunk, uraim! Magoknak nem kell magyaráznom, mekkora fedezet volt Steinitz fénykorába, de ennek a szőke fiúnak a lábszárvédőjét se köthette meg. Átcselezte magát a védelmünkön, a gólvonalon megállt, és homlokára tett kézzel kereste, hol van valaki, akit még átjátszhat majd undorral bepöccintette a labdát a hálóba. Egy, egy sikeres akciója után Gráf azzal jutalmazta magát, hogy odament az öntöző csatornához, és egy nagyot húzott a Hubertusból, de játékán ez nem látszott meg, sőt, cselei a sűrű csuklástól csak még kiismerhetetlenebbé váltak. Gráf nagy taps közepette, és üres üveggel vonult le a pályáról. Tanácstalanul néztünk össze a szakosztály vezetőségével. Nem vitás, hogy gráfra szükségünk volna, de szabad-e felvennünk a csapatba egy olyan játékost, aki egymaga megiszik öt termést? Senki sem merte vállalni a felelősséget, mindenki tőlem várta a döntést. Én ugyanis angol parki vezetőállásom mellett, mint tiszteletbeli főtitkár, az antialkoholista szövetség munkáját is irányítottam. Hosszú töprengés után elvállaltam. A zöld-fehér színekért megpróbálom gráfot jó útra téríteni. Én tárgyaltam a Spartakusz vörös kefevezetőjével gráf kiadatásáról. Nem gördítettek akadályt az elé, hogy a fiú a Ferencvárosban fejlődhessen tovább. Csak egy elképes összeget kérte-kérte. Tudnél, 200 darab 100 forintost, melyen minden rajta volt a Magyar Népköztársaság jelképe. Hamarosan kiderült, hogy a feladat, melyre vállalkoztam, nehezebb, mint gondoltam volna. Gráfot a kefekötőknél teljesen elrontották. A tmk dolgozott, mint lakatos, és még azt is elintézték neki, hogy munkaidőbe se kelljen a műhelybe tartózkodnia, hanem a satut a bádok pultjára szerelték rá. A keleg szabályos lista szerint fizették neki a féldeciket, aki kétszer kimaradt, Gráv törölt a GDBK, a gráfdezső baráti kör tagjainak névsorából. Elhoztam a kefekötők TMK-jából, és benyomtam az gyárba ellenőrként. Régi albérletét is felmondta, helyettesemnél az Antialkoholista Szövetség másodtitkáránál szereztem neki egy kis szobát. Azt hittem, minden rendben van. Jelentettem a vezetőinek, hogy jobb halfunkat sikerült kimentenem a fertőből. A meccs előtti szombat este csak túlzott lelkiismeretességből mentem el meglátogatni Dezsőt. Otthon ült és fekete Pétert játszott a házigazda gyerekeivel. Képzelhetik megdöbbenésemet, mikor hajnali fél négykor rám telefonálnak a rendőrségről, hogy Dezső és egy másik, ugyancsak az eszméletlenségi részeg egyén, aki az antialkoholista szövetség másodtitkárának mondja magát, tettleg bántalmaztak egy lovas szobrot, azt állítva, hogy a szobor sértő megjegyzéseket tett rájuk. Taxiba vágtam magam és a helyszínre rohantam. Gráv Dezső még akkor is ott állt a lovas szobor előtt és fenyegető mosolya kérdezte. Kiek az anyja? Na most beszéljek, kinek az anyja lopott a Korvinba hadisnyákat? nyákat? A rendőrség csak az én személyes felelősségemre bocsájtotta szabadon. Azon a vasárnapon a Fradi délelőtti meccset játszott, a kezdésig már alig volt hátra néhány óra. Féltem, ha Dezső nem tud játszani, mindenki engem okol majd, aki kezességet vállaltam érte. Megpróbáltam a lehetetlen. Beültem vele egy kávéházba, belédiktáltam tíz dupla fekete kávét, és a kávéház tavalyról megmaradt teljes pogácsa készletét. Negyed tízkor végre elkezdett csuklani, tíz óra felé már volt benne annyi erő, hogy kimenjen a stadionba. is mosolya kijelentette, hogy már teljesen magához tét, csak voltak éppen, hogy hívják őt, és melyik csapatba játszik, mert ezt az igazolásnál okvetlenül tudnia kell. Rettegve vártam a mérkőzés kezdetét. Gráf behuny szemmel futott ki a pályára. A szurkolók azt hitték, hogy a szemét pihenteti, vagy ideges, és nem mer felnézni a nézőtér roppant karéjára, de én tudtam, hogy alszik. Minden játékos egy-egy labdát fogott a hóna alatt, csak ő hozott ki most is egy hubertus üveget. Attól tartotta minni fog, de letette az ellenfél kapujának a sarkába. Mivel a szemét a mérkőzés kezdetét jelző sípszó után sem bírta kinyitni, a likőrös üveg szaga volt az egyetlen útba igazító jelzés számára. Tulajdonképpen merre is támad a csapata. Támadó fedezettől még sohasem láttam nagyvonalúbb játékot, mint ezen a délelőttön gráftól. Távoli lövéseire hiába vetődött a kapus. Pontosan néhány centivel a likőrös üveg mellett vágottak be a hálóba. Csak szünet után történt egy kis gixer. Kapucserénél Dezső elfelejtette átvinni az üveget a túloldalra, így csak a Hubertus szagától vezérelve a fél idő elején ellenállhatatlan csukahúgrással önkolt fejelt. Mikor társai felelősségre vonták, mert tegetődző mosolyjal átrakta az üveget az ellenfél kapujába, ettől kezdve újból a mezőny fölé nőtt. Meccs után leültem vele egy eszpresszóba, és próbáltam lelkére beszélni, hogy egy ekkora tehetségű játékosnak halálos véte kell inni az eszét. – egész a bácsi! – mondta a zseniális jobb fedezet. – Maga a rendes krapek! Ha akarja, megígérem, hogy nem iszom többé, de előre figyelmeztetem, az én ígéretem nem sokat jelent. Viszont, ha megesküszöm rá, akkor még kevesebbet. Nyugodj meg, mondtam, majd vigyázni fogok rá, hogy ne ihass. Nem véletlenül vagyok én az anti Szövetség főtitkára. De Zső hozzánk költözött. Munka után megváltam a gyár előtt, és együtt mentünk haza. Útközben azonban mindenütt találkoztunk a gráv Dezső baráti kör régi tagjaival, akinek a száma egyre nőtt, mióta Dezső a játszott. Erőszakkal behurcoltak minket egy vendéglőbe, és két teli hubertusos poharat raktak elénk. Dezső rám nézett. – Ezt valakinek megkönlinné, Géza bácsi, különben itt emberhalál lesz. – Láttam, hogy valóban nincs kitérés. A sorsdöntő vasárnapi Fradi MTK-ra gondoltam. Felragadtam mind a két poharat, és egymás után felhajtottam. Mindent elittem a jobb hal felől. Reggel az ittas ellátóban, vagyis a kiózanító szobába ébredtem fel. És ez így ment a hét mindegyik napján. Iszákosságomnak híre terjedt, kirúgtak az antialkoholista szövetségből. Tíz éves angol parki működésem alatt először fordult elő, hogy a hullámvasúton két szerelmény összeütközött. De minden erőfeszítésem dacára, gráv Dezsű ezen a vasárnapon is részegen lépett pályára. Pedig esküszöm, hogy a stadionban még józanon érkezett. Az utolsó pillanatban ivott meg egy fél liter kánforos szeszt, melyet a gyúró bedörzsülése szokott használni. Ez a serkentő folyadék úgy látszik túlságosan felélénkített Dezsűt, mert rögtön az első átadással kapura tört, átjátszotta az ellenfél védelmét, de nem érte be ennyivel. Tovább vezette a labdát, kicselezte a jegyszedőket is, és a maratoni kapunk kiszaladt a stadionból. A szemtanúk később elmondták, hogy Dezső írtózatos sebességgel végigfutott a rákóci úton, felső testének könnyed mozgulatával kicseleszte a rátámadó villamosokat és autóbuszokat, majd közvetlen közelről az Erzsébet híd két bejárati pilonya közé lőtte a labdát. Ezzel betelt a pohár. A szakosztály vezetősége kivette Dezsőt a felügyeletem alól, és a legszigorúbb rendszamályokhoz nyúlt. Egy páncélszekrényt bérelt a Nemzeti Bank pincéjébe. Ide zárták be Dezsőt, némi ennivalóval és friss forrásvízzel. Egyik éjszaka a gráv baráti kör olmos botokkal és boros üvegekkel felszerelve támadást kísérelt meg a Nemzeti Bank ellen, de az éverőrség visszaverte őket. Vasárnap délután egy helikopter hozta ki a páncélszekrényt a stadionba. Pontosan a középkörbe engedte le. Az edző kinyitotta a bonyolult zárat. Dezső isé összegyűrve, de végre kilépett. Ott a partvonal mentén sietve legyúrták, szigorúan alkoholmentes szerekkel. A gyúró szerint sikerült eltüntetni izmaiból az egyhetes szekrénybe lakásnyomait. Hiába rendelkezett a lehető legtökéletesebb kondícióval, de még mégsem ment a játék. Néha megpróbálkozott egy-egy távoli lövéssel, az egyik el is törte derékban a stadion 60 méter magas zászló rúdját. A vezetők nem értették a hirtelen formahagyatlásokait. Különféle módszerekkel próbálták felrázni a jobb halfot. Injekciók kúrának vetették alá, ennek hatására Dezső előbb 3 méter magasra nőtt, vagy visszaesett 1 méter 20 centire. Csak nehezen lehetett visszaállítani eredeti magasságát. Majd egy gébikát bikát hozadtak nyugat Németországból, Dezsőre egy vasasdreszt adtak, a vörös desz működésbe hozta a bika elektromos agyát és elektromos szarvait, egész nap kergette Dezsőt a rákos mezőn. De semmi sem használt. Én akkor már tudtam, hogy a józan gráv Dezsőből sohasem lesz játékos. Lángezücseleit cseleit, félelmetes bombáit, zsinóron húzott keresztlabdáit az ital sugalta neki. Őszintén az elnökség elé tártam a helyzetet, az elnökség tudomásul vette, megállapodott a Spartakusz vörös kefével, hogy az idén végén négy súroló és két köröm keféjét visszaadjunk Dezsőt. Hamarosan ki is maradt az első csapatból. Mivel idén közben nem igazolhattunk új játékost, ismét Steinitzet kellett elővennünk, a legendás Steinitz-Jasszsák-Podloha fedezett sor utolsó tagját. Mérkőzéseinket ezentúl mindig koradél délután rendeztük, mert Steinitznek legkésőbb fél nyolcra vissza kellett térnie az házába. Hiába csináltattunk számára új ezüst gégét, Steinitz már nem volt a régi. Mérkőzés közben gyakran lefeküdt a kapu árnyékába és szúnyok egy negyed órát. Tíz főre fogyatkozott csapatunk sorozatos vereségeket szenvedett, és az utolsó forduló a Nemzeti Bajnokság történetében először kieső helyen találta a Ferencvárost. Utolsó mérkőzésünkön legalább döntetlen kellett elérnünk. Maga a mérkőzés nem sok jóval kecsegtetett. A bányász szakszervezett reprezentáns csapatát, a félelmetes hírű Váci utcai bányászt kaptuk ellenfélül. Ez az elnevezés onnan származott, hogy a csapatot pesti futbolistákból verbúválták össze, akik nem voltak hajlandók elhagyni a Váci utca megszokott eszpresszóit, inkább egy bányát nyitattak maguknak egy közeli, lebontott ház helyén. Mondom, nem sok reménye látunk ki ellenük, ráadásul az utolsó pillanatban Steinitz lemondta a játékot, mert aznak avatták föl legkisebb unokáját a lezredesnek. Így az edző kénytelen kelletlen, gráf Dezsőt jelölte jobb halfnak. Dezső, akit azóta is szigorú alkoholmentes diétán tartottak, nem nagy kedvel játszott. Tudta, hogy az idén végén mindenképpen kirúgják. Csak a többi tíz fűvő lelkesedésének köszönhettük, hogy kihúztuk gól nélkül az első félidőt. De szünet után már az első percekben látszott. Képtelenek tartani a labdát, összeroppannak, és elúszik a számunkra fontos döntetlen. Az edző kétségbe fordult hozzám. Kedves Jókovács úr, ha nem akar jövőre másodosztályú meccsekre csekre járni, rázza fel valahogy ezt a gráfot! Megtöltöttem egy kis üveget Hubertusszal és mintha csak fel akarnám frissíteni gráfot, átnyújtottam neki. De a játékvezető megérezte a szagot, és elzavart a partvonal mellől. Már pedig életszükség lett volt, hogy Gráv Dezsőt valamiképpen italhoz juttassuk. A védelmünk már kezdett összeroppanni a Váci utcai bányász állandó támadásai alatt. Mintha fotós lennék, egy fényképezőgéppel visszatértem a kapu mögé, és egy kirúgásnál magamhoz intettem Dezsőt. Dezső, öt pet múlva letenik az első negyed óra. Kicserélik a labdát. A fiúk, ahogy megszerzik, ne fogják passzolni neked. A meccs végéig nem szabad elvesztened, mert gólt kapunk. Én hozzá erőm, Géza bácsi. A labda hubertussal lesz megtöltve, és ha kiúzod a fél időt gór nélkül, a tiéd marad. Öt perc múlva bedobták az új labdát. Dezső, mintha a gumin és a bőrön keresztül is megérezte volna a Hubertusszagát, egyszerre felélénkült. Ez alatt a fél óra alatt Dezső még egyszer megmutatta, hogy a futball nagy tanárai közé tartozott. Egy pillanatra se vesztette alá labdát, mert a súlyától az ellenfél lögtől megérzte volna, hogy szabálytalan, így keresztbe hosszába cselezgetett. Elegánsan átlépett a gáncsötvető lábakon, ha mégis fellögték, ő maga végezte el a szabadrugást. Valamelyik társához pöccint szintette, visszakérte tőle, és tovább folytatta bűvész mutatványát. Az utolsó percekben már nem is támadták a Váci utcai bányászok, mintha felhagytak volna a reménnyel, hogy valaha is leszerelhetik. Mikor a bíró hármas fütjele a fradi bentmaradását jelezte, Dezső hóna alá fogta a labdát, és eltűnt. A múltkor kint jártam a Spartakusz vörös kefe egyik edzésén. Hiába kerestem Dezsőt. Azt felelték, hogy az ital tönkretette a lábait átment vízi labdásnak de hamarosan azt is abbahagyta, mert a sportkör elnöksége nem vállalta, hogy a meccsekre víz helyett Hubertusszal töltsék fel a medencét.